що як селоха летіла над полум'ям, обсмалюючи литки і лиштву. Вистачило, дяка Богу, вистачило. Отже, ми ще молоді, ми ще побудемо молодими. і обняв свою дружину, її просто згріб і притис до себе. На цьому язничницькому святі ми стояли і дивилися у вогонь. Малий з тягали хмис, підкидали у вогнище. Іскри часом долітали аж нам в обличчя. Ми відхилялися, взаємно переймаючи рухи, щоб попектися поцілунком. Лев, інвертований на постелю, мабуть, теж хотів би обняти ту красиву камею. Але вона стояла осторонь. Німу дивилася в вогонь. Їй вже ні з ким не хотілося бути в парі. Анахронічна минація. Поняття у нас традиційні, звичаї стародавні. Стрибаємо через вогонь, віримо в його чесну силу. Он у штаті Невада влаштували забаву. Так то забава. Супер. Полювання на голих дівчат під умовною назвою Бембі. Це ж не те, що у Гоголя, коли п'яні ляхи у корчмі стріляли молодиць, Голосними зарядами. Це вже сучасне сафарі. Справжні чоловічі ігри. Бац, його на натура впала, стікаючи фарбою кольору крові. Який драйв для мужчин? Який сексуальний допінг? Вона лежить, імітуючи останні здригання. А вгодований бевс біля неї картинно спирається на рушницю. Фото для сімейного альбому. Буде, що показати внукам. Зникає поріг. Життя, смерть, фарба, кров. Яка різниця? Шмаркати школярик на тиску року. Застрелив учительку, однокласників, самого себе. Може, він думав, що після того стане і вип'є пива? 12 липня. Народжені цей день під подвійною зіркою Крокус. Гай Юлій Цезар, авіатор Уточкін. І банкір Вадим Гетьман. Убитий у під'їзді свого будинку кілька років тому. На зорі нашої незалежності. Теж резонансна і теж нерозкрита справа. Кров'ю на зоря нашої незалежності. І Альгерат, і Крокус, і Деят Пастеріор. Мало теперішніх трагедій. Доганяють з минулого. Крізь пам'ять двох сусідніх народів знову проступила, наразкає на кров. «Я нічого не знав про Волинську масакру. Я наскочив на це як на міну. Особливо переживає дружина. Їй же подвійно болить і Польща, і Україна. Гоголь, каже вона. І в цьому випадку Гоголь. Народ приобрив храднокровне звірство, тому що он резал, сам не знає за що. Тривають переговори. Дебати важкі й бурхливі. «Поляки звинувачують українців в етнічних чистках. Але це ж не були етнічні чистки. Це ж була війна у війні. Вимагають шанування польських жертв на Волині. Але ж були й українські жертви. Але ж польських жертв було більше. Хто їх тоді рахував? Поляки убивали українців, українці-поляків. Ось історична правда. І треба визнати, і покаятись. Але ж до чого тут ми? Це ж було 60 років тому. Я вже дебатую самі з собою». У чому ж наша провина? За що ми повинні просити прощення? Мене ще ж і в задумі не було. Чому ж відлунюється мені? І раптом я зрозумів. В тому і полягає християнська суть прощення. Що просять невинні. Винуваті й не попросили б. Їх і не можна простити. Це маємо зробити ми. Задля честі свого народу. Задля порозуміння з іншим народом. Задля пам'яті безневинних жертв. І тільки тоді можна сказати вслід певи. За Яциком Куренем. Минуле залишимо Богові. Єдиний вихід – простити і просити прощення. І не випоминати надалі одне одному, хто кого більше вбив. Ні, справді, не можна читати нашу історію без брому. А бувають же люди, що читають собі спокінісіньку, навіть під візки, під водочку, під коньяк. Рюмашечку тяпнув? Індіанцями, гугенотами, євреями, чеченцями закусив? І порядок. А тут несеш не свою провину – наче якусь історичну карму. А часом уже й підгинаєшся під тим тягарем. Здається, я вже теж починаю розуміти, чому моя сестра пішла з кришнеїтами. Просто вона замислилася раніше, ніж я, і захотіла просвітлення, забуття, нірвани, порятунку від сумяття думок. Світ далі більше втягується в Іракську війну. Ось уже й ми, позаблокові, посилаємо туди своїх миротворців. Я правда не знаю, чому це називається миротворці. Солдати за наймом у чужу країну, на чужу війну, зроду не називалися найманцями. Суспільство навіть і не порчалося. Воно не знає механізмів порчання. Президент вирішив, уряд підтримав, депутати проголосували. І з почуттям виконаного обов'язку парламент пішов на канікули. Потім уже інші політики скажуть, ми вас туди не посилали, як і тоді в Афганістан, 16 липня. Всесвітній день справедливості. Воно й видно, куди не глянеш сама справедливість. Якась дивна історія сталася в Англії. Наклав на себе руки експерт з озброєнь Девід Келлі. Принаймні так пишуть, що наклав руки. Вийшов на прогулянку, а знайшли мертвим. Серед трав на природі. Багато знав, чи його підставили, чи сталося щось несумісне з життям. Так це і залишилося таємницею. В інтер'єрі історії ще одна шафа зі скелетом. Найкраще бути політиком. Політики не сумніваються у правильності своїх дій. Навіть якщо ми помилилися – «Я певен, що історія нас вибачить», – сказав Тоні Блер. «І не випив брому. Але, за даними розвідки, там, в Іраку, все-таки щось є. Не можеш бути, щоб чогось не було. Хоч якісь пересувні лабораторії. Їх шукають, а вони пересуваються. Тому і ніяк не можуть знайти. Ось і зараз шукають якусь центрофугу, яку нібито закопав один іракський вчений на своєму подвір'ї за наказом сина Хусейна Удая, 12 років тому» то поки вони там розкопують, трояндові кущі в внутрішніх двориках, на північний схід від Багдада знову рвануло. Це вже третій вибух за тиждень. Відтоді, як президент Буш урочисто проголосив закінчення війни. Вона знову там почалася. Солдатів коаліції за цей час убито більше, ніж за саму війну. Увійти у ворота пекла легше, ніж вийти звідти. Польські миротворці уже в Іраку. Скоро і наші туди прибудуть. У польський сектор біля Вавилона. Натомість місце символічне, сказала дружина, біля руїн Вавилона. Взагалі уся ця глобалізація новітній Вавилон. Тільки тоді Вавилонська вежа привалила жменьку тих незрозумілих племен, а тепер привалила все людство. Тим часом новий скандал. Без скандалу ми не можемо. То касетний, то кульчужний, а це уже зерновий. Попередження мера справдилося, запаси зерна скінчилися. Вже не те що, й, а для посівної нема. У нас же так, як не вимер сорожай то згорів, то його розпродали, то розікрали. Десь подівся навіть державний резерв. Так що всупереч супереч нашій національній символіці синє над золотим полем імпортуємо пшеницю з країн, символ якої кленовий лист. Навіть з країни Чардашу і тукайського вина. А це вже із Німеччини судно пришвартувалося у Миколаївському порту. На Ілі новий хліб на столі, сказала б моя теща. Так завершується сага про житницю Європи. Чомусь давно ворона не каркає, мабуть, здохла від спеки. А може вона ровесниться Грюнвальдської битви? І відлетіла сузір'я ворона на свій перегей. Відпустка. Відпочиваю. Не пишеться і не читається. Набрав на комп'ютері два абзаци і хитить в сон. Розумію тепер, що таке сієста у південних народів. Сонце пряжить, все замирає. Переждати зеніт. Двісті років не було такої спеки. Планета кипить і вариться. Над нею парують хмари. Часом усе це вибухає грозами, після чого ще більше задуха. В Англії тісер стрибнув голий в океанаріум. Акула, таке вздрівшим, вмерла від стресу. Тисячі людей хопив тепловий удар. У Севілії 57 градусів на сонці, у Провансі 40 у затінку. Київ майже безлюдний. Хто сидить на дачах, хто на курортах, хто рятується у Дніпрі. Хай там хоч яка радіація, хоч нукліди.